Comorile fiecăruia. Plimbându-se prin sat, un boier s-a întâlnit cu un săran sărac și a început a se lăuda cu averile lui. Vezi tu, de pe deal, ea mea. Pădurile care înconjoară satul Sunt și ele ale mele Până și pământul pe care calci acum Este tot al meu Tot ce vezi de jur împrejur Este al meu Dar acela L-a întrebat săranul Arătând cu degetul Spre cer Nu cred că și cerul este al tău, acela este al meu, a mai spus țăranul și lăsându-l pe boier mirat și cu ciudă în suflet, a plecat liniștit și cu zâmbetul pe buze. ca la noi exact, dacă o ruptură se care, să nu lăsăm să tiară. Dacă o fi de urs să-l dăm moș agos care a făcut cer și pământul și pe noi pe toți de rândul. Iar melcu cu și cu șade pe spate, bate cu ciocănelul când poate, să artră între rupturi și